Llevamos muchísimos años sin hablar desde, fíjate, te voy a hablar de la guerra civil, de cuando acabó la guerra. Urteainiz dara matzagu mintzatu callaron, gabe, iak no garra civiletik. Garaitu gara egizan zirenak isirik egotera usatu ziren, horrela egotera irakatzizieten, kasu egitera. Dices, no hables, Baina orain, mintzatzeko tenorea heldu da, no, eta denek behar dugu solastatu. Tenemos la posibilidad y tenemos que aprovecharla de hablar, pero de hablar todos. Hene kasuan, pasado, nire zenararen hilketaz, hainitz ipatu izan da hau. Caso, Baina beste marido, testigantza batzuk entzun ditugu. Ezezagunak genituena, tratutxarrak, baiketak, terapia asimtos, gisara balio baitu kontatzen duen Eta beste ontzat ere kontrolatu gaitezen gertatu zenaz. Eta eskosaz hablar. Hablar komo terapia para el que la cuenta, para que los demás reconozcan lo que ha pasado y el dolor que ha tenido, Valio duro ere zerbait egin zezaken de baina Deus egin ezuen pertsona horrentzat. Entzun es algo entzutea no bizik importante pues baita aparte tenemos que, que no sabemos